Amen.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 Sənə özündən əvvəlkiləri təsdiq edən kitabı haqq olaraq o nazil etdi. Tövratı da, incili də o endirdi Daha öncə insanları hidayət etmək üçün furqanı da o nazil etdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler şiddetli azaba dûçar olacaqlar. Allah yenilmez, bu va'd sahibidir. Yerdə və göylərdə heç bir şey Allah'dan gizli qalmaz. Batinlərdə Sizə istədiyi surəti verən odur. O qüdrət hikmət sahibindən başqa heç bir tanrı yoxdur. Ya Muhammed. Sənə kitabı nazil edən odur. Onun bir hissəsi möhkəm, mənası aydın, hökümü bəlli.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 Heç kəs bilməz Elimdə qüvvətli olanlar isə Biz onlara iman gətirdik Onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandı Deyənlər Bunları ancaq ağlı adamlar dərk edənlər Ey Rəbbimiz Bizi doğru yola yönətdikdən sonra Yürəklərimizə şəhş şübhə salma. Bizə öz tərəfindən bir mərhəmət dəxş et. Çünki sən həqiqətən dəxş edənsən. Ey Rəbbimiz, Olacağına şübhə edilməyən bir gündə bütün insanları toplayan sənsən. Allah,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 Siz məqlub olacaq və cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. Necə də pis yerdir. İki dəstənin qarşı-qarşıya durması sizin üçün dəlildir. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşanlar, digəri isə kafirlər idi. Möminlər kafirlərin onlardan iki qat artıq oldularını öz gözləri ilə görürdülər.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 Bu onların cəhənnəm odu bizə bir neçə gündən artıq toxunmaz dediklərinə görədir. Onları öz dinləri barəsində düzəltdikləri uydurmalar aldadıb yoldan çıxartmışdır. Elə isə şüphe edilməyən bir gündə onları topladığımız zaman halı necə olacaq? Hər kəsə qazandığının Əvəzi ödəniləcək Və onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir Ya Muhammed De Ey mülkün sahibi olan Allah Sən mülkü istədiyin şəxsə verər İstədiyin şəxsi yüksəldər Və istədiyin şəxsi alçalarsan Xeyir yalnız Sənin əlindədir. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadilsən. Gecəni gündüzə, Gündüzü isə gecəyə qatarsan. Ölüdən diri, Diridən isə ölü çıxalarsan. İstədiyin şəxsə saysız hesabsız Ruzi verərsən. Möminlər, Möminləri buraxıb,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 Fətinimdəkini sənə xidmətkar olmaq üçün nəzir edirəm Məndən qəbul et Əlbəttə, sən eşidənsən Bilənsən dediyini xatırla Onu doğduğu zaman Ey Rəbbim, mən qız doğdum, söylədi Hal bu ki, Allah onun nə doğduğunu Və oğlanın qız kimi olmadığını yaxşı bilirdi Mən onun adını Məryəm qoydum Onu və onun nəsilini məlun şeytandan sənə tapışırram Dedi Belə olduqda Rəbbi Məryəmi yaxşı qəbul etdi Və onu gözəl bir fidan kimi böyütdü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 Həqiqətən, Allah istədiyi şəxsə hədsiz rozu verər. Zəkəriyyə, Rəbbinə dua edərək dedi, Ey Rəbbim, mənə də öz tərəfindən pak bir övlət bəxş edir. Sən həqiqətən duaları eşidənsən. Zəkəriyyə,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 Ya Muhamməd, bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, Vəhiy ilə sənə bildiririk. Onlar, Məryəmi kim öz himayəsini alacaq deyə, Qələmlərin attıqları və bir-birilə mübahisə etdikləri zaman, Sən ki, onların yanında deyildin. Mələklər dedilər, Ya Məryəm, Həqiqətən Allah öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryam oğlu İsa, Əl-Məsihdir ki, Dünyada və ahirətdə şanı uca şərəfli və Allaha yaxın olanlardandır. O, beşikdə ikən, sonra insanlarla danışacaq,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 Sizin üçün falçıqdan quşa bənzər bir surət düzəldib, ona üfrərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Anadan gəlmə körləri, cüzam xəstəliyinə tutulanları sağaldar və Allahın izni ilə ölüləri dirildərəm. Mən evlərinizdə yediyiniz və yıxıb saxladığınız şeyləri də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 Onlar hileyə əl atdılar. Allah da onların hilesinə əvəz verdi. Allah hilegəllərdən tədbirlidir. O vaxt Allah buyurdu, Ya İsa, həqiqətən mən sənin ömrünü tamam edib, öz dərgahıma qaldırırım.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 Bunları ayələrdən və hikmətlə dolu olan zikirdən sənə söyləyirik. Allah yanında İsa da Adəm kibidir. Allah onu torpağdan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oldu. Ya mühəmmət!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 Nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat da, İncil də ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məgər başa düşmürsünüzmü? Bir baxın, siz o kimsələrsiniz ki, bildiyini şeylər barəsində mübahisə edirsiniz. Bəs bilmədiyini şeylər barəsində niyə mübahisəyə girişmirsiniz? albette Allah bilir siz bilməzsiniz İbrahim nə yahudi nə də xaçparast idi O ancaq hənif müsəlman idi və şərik qoşanlardan değildi Şüfəsiz ki insanların İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər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 Onu inkar edin. Belki üz döndürsünler. Sizin dininize Tabi olanlardan başka hiçkese inanmayın. Ya Muhammed Onlara söyle Elbette doğru yol Allah'ın yoludur. Size verilen şeyin Benzerinin başka birisine Benzerinin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 O, öz neymətini istədiyi şəxsə aid edər. Allah, böyük kərəm sahibidir. Kitab əhlindən eləkəslər vardır ki, əgər onlara bir qintar əmanət verərsənsə, onu tamamilə sənə qaytalar. Elələri də vardır ki, onlara təkcə bir dinar qızıl əmanət versən,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 hər kəs öz əhdinə vəfa etsə və pis əməllərdən çəkinsə, şübhəsiz ki, Allah müttəqiləri sevər. Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə ahirət neymətlərindən heç bir pay yoxdur. Allah qıyamət günündə onları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 Əqiqətən Allahın, mələklərin və bütün insanların lənətinə düşar olmaqdır. Onlar bu lənət şərsində əbədi olaraq qalacaqlar, Əzabları əskilmədiyi kimi onlara baxılmayacaqdır. Yalnız bundan sonra tövbə edərək düzələn şəxslər şübhəsiz ki, Allah bağışlayandı. Rəhmedandır. İman gətirəndən sonra kafir olan və küfrlərini daha da artıran şəxslərin tövbələri əsla qəbul edilməz. Azanlar məhz onlardır. Şübhəsiz ki, kafir olup kafir kimi ölənlərdən hər birinin dünya dolusu qızılı ola və onu fidiya verə Yenə də qəbul olunmaz Onları Dəhşətli bir əzab gözləyir Onlara heç bir kömək edən Olmaz Sevdiyini şeylərdən Sərf etməyincə Savaba çatmazsınız Şübhəsiz ki Allah xərclədiyiniz Hər bir şeyi biləndir Törat göndərilməmişdən əvvəl, İsrailin yalnız özü-özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün təamlar İsrail övladına halal idi. Yə ya Mühəmməd, yəhudilərə deyil, Əgər doğru danışanlarsınızsa, töratı gətirin və onu oxuyun.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 Sizin üçün bu şəkildə aydınlaşdırır ki, Haq yola yönəlmiş olasız. İçərinizdə yaxşılığa çağıran, Xeyirli işləri görməyi əmr edən Və pis əməlləri qadağan edən bir cemaat olsun. Bunlar həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir. Allah tərəfindən açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra Bir-birindən ayrılan Və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın Onlar böyük bir əzabat düşar olacaqlar Bəzi üzlərin ax Bəzi üzlərin isə Qara olacağı gündə Üzü qara olanlara İman gətirəndən sonra kafirmi olduz? İndi kafir olduğunuza görə dadın əzabı, deyəcəklər. Üzü ağlanlar isə Allahın mərhəməti içərisində olub, orada həmişəlik qalacaqlar. Budur Allahın ayələri.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 Onların da içərisində bəzi iman gətirən şəxslər vardır. Lakin çox hissəsi haqq yoldan çıxanlardır. Onlar sizə əziyyət verməkdən başqa bir zərər getirməzdər. Əgər sizinlə savaşacaq olsalar, dönüb qaçarlar. Sonra isə onlara kömək edəndə on.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 inkar edilməz. Şübhəsiz ki, Allah müttəqi olanları tanıyır. Əlbəttə, kafir olan şəxslərin nə malları, nə də övladları, onları Allahdan əsla qurtara bilməyəcək. Onlar cəhənnəmlikdilər və orada əbədi qalacaq.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 Biz də inandıq deyir, xəlbətdə olduq deyilsə, Sizə qarşı qəzəblərindən parmaqlarını gəmirirlər. Ya Muhamməd, de, acığınızdan ölün, əlbəttə, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Sizə bir mənfəət yetişəndə onlar qəmgin olur, Bir zərər toxunanda isə ona sevinimdir. Əgər səbr edib özünüzü qorusaz, Onların hiləsi sizə heç bir zərər getirməz. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərini biləndir. Ya Muhammed Əsən müharibədən ötürü möminlərə mövqələr hazırlamaq üçün süb vaxtı öz ailəndən ayrılıb getdiyim vaxtı yadına sal. Şübhəsiz ki, Allah hər şey eşidəndir, biləndir. O müharibədə sizin içərinizdən, Sələmə və Harisə oğullarından ibarət iki dəstə qorxaraq geri çəkilmək fikrində düşmüşdür Halbuki Allah onların yardımcısı idi Gərək müminlər hər işdə Allaha təbəkkül etsinlər Ya Muhamməd Həqiqətən siz Bədirdə Düşməni nisbətən az və zəif olduğunuz halda, Allah sizə yardım etdi. Şükr edən olmaq üçün Allahdan qorxun. O zaman sən mövmürlərə deyirdin, Rəbbinizin üç mümün mələk indirərək imdadınıza geçişməsi sizə kifayət etməzmi? Bəli, əgər səbredib,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 Çünki onlar həqiqətən zalim kimsələrdir. Göylərdə və yerdə olanlar Allaha məxsusdur. O istədiyini bağışlar, istədiyinə isə əzab verər. Əlbəttə Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Ey iman gətirənlər, sələmi qat-qat artırıb yemeyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicad tapasız. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan həzər edin, Allaha və Peyğəmbərə itayət edin ki, bəlkə bağışlanmış olasız. Rəbbinizin məxfirətinə və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da xərcləyir, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri, yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman Allahı yada salıb,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 və əziyyətə səbr edənləri bilib, ayırd etməmişdən qabaq cənnətə girəcəyinizi mi cuman edirsiniz? Siz ölümlə qarşılaşmadan əvvəl ölüm arzulayırdınız. Artıq onu gördünüz və durub baxdınız. Muhamməd anca bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişlər.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 Əgər kafirlərə itayət edəcək olsanız, onlar sizi geri döndərər və siz də zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz? Xeyr, Allah sizin yardımcınızdır. O yardım edənlərin ən yaxsıdır. Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərin ürəklərinə qorxu salırır. Onların yeri cəhənnəmdir. Zülm edənlərin sığınacaqları yer nə pisdi. Siz onları Allahın izni əzib əzip qırdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədinə sadik çıxdı. Lakin o Allah sevdiyiniz şeyi sizə göstərəndən sonra isə zəiflik göstərdiniz,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 Allah bunu onların üreylerinde bir heret yarası olsun diye yarattı bu Halbuçi bu dilden de öldüren de Allah Allah ettiğiniz emelleri görendi bu Allah yolunda bu veya ölersiniz Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, kafirlərin dünyada topladıkları şeylərdən daha xeyrlidir. Ölsəniz də, öldürülsəniz də, axırda mütləq Allahın hüzuruna toplanacaqsınız. Ya Mühəmməd! Allahın mərhəməti səbəbinə, Sən olarla Yumuşaq rəftar etdin Əgər Sər türəkli olsaydın Əlbəttə onlar sənin Ətrafından dağılıb gedərdilər Artıq Sən onları əvv et Onlar üçün Allahdan bağışlanmaq bilə İşdə Onlarla məsləhətləş Qətik qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et Həqiqətən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 Möminlərə lütf etdi Çünki onların öz içərsindən Özlərinə Allahın ayələrini oxuyan Onları pis əməllərdən Təmizləyən Onlara Kitabı və hikməti öyrədən Bir peyğəmbər göndərdi Halbuki Bundan əvvəl onlar Açıq aydın zəlalət İçərsində idilər Siz onların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 Əgər mövmüzsizsə, Məndən qurxun. Küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Əlbəttə, onlar Allaha heç bir zərər getirə bilməzlər. Allah da istər ki, Ahirətdə onlara heç bir pay verməsin. Onları böyük bir əzab gözləyir. Həqiqətən, imanı verib, Əvəzində küfrü satın alanlar Allaha heç bir zərər verə bilməzlər. Lakin onlar çox acı bir əzabat düşarlacaqlar. Küfr edənlər onlara verdiyimiz möhləti heç də özləri üçün xeyirli sanmasınlar. Bizim onlara verdiyimiz möhlət ancaq günahlarını daha da artırmaları üçündür. Onlar Zəlil edici bir əzab görəcəklər Allah pisi yaxşıdan ayırmaq üçün Mömünləri sizin olduğunuz vəziyyətdə qoyan deyildir Allah sizə qeybi də bildirən deyildir Lakin Allah öz peyğəmbərlərindən istədiyi şəxsi seçər Ona qeybdən bəzi şeylər bildirər Buna görə də Allaha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 Boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allah'a məxsusdur. Allah hər bir əməlinizdən xəbərdardır. Allah kasıbdır, biz isə dövlətliyik, deyənlərin sözlərini Allah əlbəttə eşitdir. Ya mühəmməd!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 Əhd aldığı zaman Onlar bu əhdə arxa çevirdilər Və onu az bir qiymətə sattılar Onların bu alışverişi Necə də pistir Yə Muhammed Etdikləri Əməllərə görə Sevinən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 Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılması, Gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsi, Ağıl sahibləri üçün Allahın varlığını, Qudrətini, kəmalını və əzəmətini sübut edən qəti dəlillərdir. O kəslər ki, ayaq üstü olanda da, Oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər Və deyərlər, ey Rəbbimiz, Sən bunları boş yerə yaratmamısan, Sən pak və müqəddətsən, Bizi cəhənnə modunun əzabından qoru,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 Ey Rabbimiz. Öz peygamberlerin vasitəsi ilə bizə vaad etdiklərini ver. Və qiyamət günündə bizi rüsuaya etmə. Əlbəttə. Sən öz vədinə xilaf çıxmazsan. Rəbbi də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 Mənim yolumda əziyyətə düşər onların, Vuruşanların və öldürülənlərin günahlarının üstünü Allahdan bir mükafat olaraq əlbəttə örtəcək Və onları ağaçları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm.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 Bu, axirət neymətləri ilə müqayisədə azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məsgəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis yataqdır. Lakin öz rəbbindən qorxanları,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 Kitab ehli içərisində elələri də vardır ki, Onlar Allaha boyun əyərək Allaha Sizə və özlərinə nazil olanlara inanır Allahın ayələrini Ucuz qiymətdə satmırlar Onların Rəbbi yanında Mükafatları vardır Doğrudan da